Si opines sobre els cossos de les noies, malament té. Si insisteixes, malament Si comparteixes contingut sexual sense consentiment, malament Si actues així, estàs agradint. Ni agressor ni còmplice. Atura les violències sexuals. Amb el finançament del Ministeri de la Presidència. Relaciones con las Cortes e Igualdad. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.